Рей Бредбері Із праху по сталі Текст читає Сергій ОРОПчук. Розділ 13 Ностром Парацельсій Кривий Не кажіть мені, хто я, я не хочу цього знати. Слова, що розірвали тишу, донеслися зі здоровенного сараю за неймовірно великим будинком. Їх промовив Ностром Парацельсій Кривий. Він прибув четвертим. Як не рахувати трійцю до нього, і тепер погрожував, що залишиться тут назавжди. А це гнітило та вганяло в смуток душі всіх, хто зібрав тут сутінки декількох днів після дня повернення додому. У горбатого нострома ПК, як його зазвичай називали, і спина була крива і рот. Навіть одне око, теж чи то напівзаплющене, чи то напіврозплющене, залежало від ракурсу. А от друге око – це чистий вогняний кришталь, хоч і дивилося зигом. Або іншими словами, завагався, а потім додав Нострум ПК. «Не кажіть мені, що я роблю. Я не хочу цього знати». Члени сім'ї, які зібрались у високому сараї, спантили чину, зашепотіли. Третина з їхнього числа прилетіла небом, або пововчі примчала назад понад берегами річок, на півночі і півдні, сході та заході, залишивши позаду щонайменше 60 кузенів, дядьків, дідусів та інших дивних гостей. «Тому що? Навіщо я все це кажу?» Продовжив Нострум Пека. Та й справді навіщо? П'ять десятків незнайомих облич подалися вперед. Війни в Європі спустошили небо, пошматували хмари, отруїли вітри. Навіть течії повітряного океану, що плинуть із заходу на схід, тхнуть сіркою та жупелом. Кажуть, на деревах Китаю після недавніх воїн уже не гніздяться птахи. А там, де порожнє дерево, східний мудрець на мілені. Тепер те ж саме загрожує Європі. Наші кузени Тіні... Не так давно дісталося ламаншу і перебралося в Англію, де ще можна якось вижити. Але це тільки здогад. Коли впадуть останні і замки, а люди пробудяться від того, що звуть за бобонами, нашим кузенам знову може стати зле, аж поки вони взагалі не ляжуть у землю. Всі ахнули. Серед сім'ї хтось тихенько почав схлипувати. Більшість із вас, продовжив старий, може залишитися. Ласкаво просимо. Тут повно комірчин, горіщ, сараїв і персикових дерев, так що влаштовуйтеся зручніше. Однак це таке не щастя. Саме тому я сказав те, що сказав. «Не кажіть мені, що я роблю», – повторив Тімоті. «Не хочу знати», – прошепотіли п'ятдесятки членів сім'ї. А тепер, сказав Ностром, «ми повинні знати, ви повинні знати. Протягом століть ми не давали імен, не вішили ярликів, що позначали б нас, об'єднували нас усіх. Цей час настав». Та перш ніж хто-небудь встиг почати, перед парадним входом розлилася така тиша, яку міг би спричинити тільки ненанесений громовий стук у двері. Наче величезний роти з роздутими від вітру щоками видихнув на двері, а ті задрижали, сповіщаючи про наполовину видима і присутня, а наполовину ні. Примарний пасажир прибув з усіма відповідями. Ніхто й гадки не мав, як примарний пасажир вижив і дістався через увесь світ до жовтневої країни у північному Ілліноїсі. Лишалося тільки здогадуватися, як йому вдалося подовжити віку покинутих монастирях, порожніх церквах і загублених кладовищах Шотландії та Англії, а потім переткнути океан на кораблі Привіді, зійти на берег у містичному порті штат Коннектикут і якимось чином здолати ліс, перетнути всю країну, щоб нарешті прибути в північний Іллінойс. Це сталося вночі, коли небо було майже ясним, за винятком невеликої хмарки, яка, пробігшись околицею врешті-решт, погрюкала у парадні двері великого будинку. Заклацали замки і клямки, а коли двері розчинилися настіж, то нарешті з'явилися перші з нової групи гостей сім'ї. Примарний пасажир з Мінервою Геллідей виглядав напрочуд мертво навіть для досвідченого мерця. Батько Тімотів, дивлячись у ледь вливому вібрацію холодного повітря, відчув по той бік розум, здатний відповідати на питання, перш ніж їх поставлять. Нарешті він промовив. Ти один з нас? «Я один із вас або разом із вами», – відповів примарний пасажир. «Хто це? Ти або ви або ми? Чи існує для цього наймення? Чи є певна форма? Який антураж? Ми родичі осіннім дощам? Чи прийшли з туманами з надболіт? Чи схожий на нас сутінковий туман? Ми скрадаємося, біжимо або скачемо? Ми тіні на зруйновані стіні? Чи порох, що його чхнувши, здули з надгробного ангела зі зламаними крилами?» Ми ширяємо, літаємо, або вируємо над жовтневою ектоплазмою. А можливо ми це все ближчі кроки, що мають розбудити нас самих, ударивши черепами об забиті віка? Чи їх кихтях, руках або зубах тріпочимо серцем, наче крила кажана? Невже наші кузени плетуть історії свого життя, як та істота, що заарканила шию хлопчика? Він махнув рукою. Араху похмурому мовчанні вовчанні висотав павутинку. Нам зручно із цим, знову це шест. Миша зникла в жилеті тімоті. Ми рухаємося безшумно, так? А нуба потерлася об ногу тімоті. Ми відбиваємося невидимі в дзеркалі хоч на мить. Ми живемо в стінах, ніби жуки-могильники, що тріскочуть, вимірюючи час. Невже те повітря, що витягують димоходи, це і є наше жахливе дихання? І коли хмари окутують місяць, чи не ми ті хмари? А коли з вуст горгульів ллються потоки дощу, чи не мить ці безмовні звуки? Чи не ми спимо в день, а потім роєм літаємо на зустріч із прекрасною ніччю? Коли осінні дерева обсипаються дощем золотих листочків, чи не ми цей мідасів скарб, а золотопад розносить у повітрі шелестих хруст? Що-що, ох, що ж ми таке? І хто ви, і хто я, і всі навколо – це зітхання мерців чи крики напівмерлих. І не питайте, по кому похоронний дзвін. Він дзвонить по тобі, по мені і по всіх примарних кошмарах, котрі без імені блукають за куті. Мерглєві ланцюги смерті. Я правду кажу. Отак. вигукнув батько. Увійдіть. Так. вигукнув ностром парацельсій кривий. Увійдіть. крикнув тімоті. Увійдіть. жестами покликали Ануба, Миша і восьминогий арах. Увійдіть. прошепотів тімоті. І примарний пасажир кинувся в обійми своїх кузенів з милостивим проханням про притулок на тисячу ночей, і хор голосів за злетів угору, наче обернений догори дощ. Двері зачинилися, і примарний пасажир з такою ж дивною медсестрою опинилися вдома. Розділ 14. Жовтневий народ. Після морозного видуху примарного пасажира всі мешканці осіннього будинку відчули приємний холодок, вимакітрили стародавні метафори з-під своїх стріх і вирішили зібрати ще більше збори жовтневого народу. Тепер, коли свята повернення додому скінчилося, жахлива правда вийшла на світло. Ось осінній вітер зірвав усе листя, повністю оголивши дерево, аж раптом на його гіллі вже розправили крила і вищирили гострі зуби проблеми метафора екстремальна, але ж осіння нарада була дуже серйозна. Сім'я мала нарешті вирішити, як радив примарний кузен, хто і що вона. Усіх таємних незнайомців терміново зареєстрували і каталогізували, хто найстарший, поміж не відображуваних у дзеркалах. «Я!» – донісся шепіт із горища. «Я!» – свиснула своїми беззубами яснами тисячу раз про бабуся. «Інших немає!» Без сумнівів погодився Томас Високий. «Згоден!» – із затінку промовив мишок-карлик у кінці довгого столу, за яким збиралася нарада. Усипані єгипетським листовинням руки розпласталися на стільниці з червоного дерева. Стіл гупнув. Щось під ним луснуло за сміху. Ніхто навіть не поворухнувся глянути, що там. Скільки поміж нас стіло гупачів? Скільки блукачів, дибунів, стрибунців? Скільки не бояться сонця, а скільки відтіняють місяць? Не так швидко, сказав Тімоті, чиїм завданням постановили записувати всі факти, хай би вони були простими, як пліт хлібного дерева чи ні. Скільки гілок сімейного дерева, безпосередньо пов'язані зі смертю? Ми, відгукнулися з горища інші голоси, наче вітер, який пробирався крізь Надтріснуті балки її завивав у даху. Мой жорстневий народ, осінній люд. Це правда в мигдалевій шкуринці, мушля нічного зілля. Занадто туманно, сказав Томас Низький, зовсім не схожий на свого тиску високого. Давайте підемо до столу мандрівників, тих, які ходили, бігали, повзали й крокували крізь час і простір, так само як повітрям і землею. Я думаю, що ми в 21 присутності, окультній сув'язі різноманітних приток, із листя, зірваного з дерев за понад 10 тисяч миль, щоб саме тут воно рясним урожаєм окропило землю. «Навіщо це все скнарування й суєта? запитав наступний за старшинством джентельмен посеред столу, що колись вирощував цибулю і пік хліб для гробниць фараона. «Всі знають, чим кожен з нас займається. Я саджу в піч житні буханці та в'яжу зелену цибулю в пучки, якими в обійми царів долини нілу. Я влаштовую банкети у залі мертвих, де чортова дюжина фараонів чахнуть над золотом, і вдих їхній – це дріжжі та зелений очерет, а видих – вічне життя. Що більше ви хотіли би знати про мене або про кого-небудь іще? Від вас нічого, кивнув високий. А відрешті нам потрібні автобіографії безмісячної ночі. З тим знанням ми встоїмо у безглузді війні і вій розпал. Війні? Тімоті підняв очі. Які війні? А потім затиснув рот долоною і почервонів. Вибачте. Нічого страшного, хлопче. Промовив батько всієї темряви. Послухай, я розкажу тобі історію про те, звідки здінялася ця хвиля все більшої невіри. Юдео-християнський світ майже знищений. Неопалима купина Моїсея більше не займається. Христос боїться встати зі свого гробу, якщо його не впізнає хома невіруючий. Тінь Аллаха та неопівні. Таким чином християни і мусульмани йдуть проти світу, який і без того роздирають війни. Мойсей не спускався з гори, бо ніколи на неї і не піднімався. Христос не помирав, бо ніколи і не народжувався. Все це, все це, не забувай, має величезне значення для нас, бо ми ревер підкинутої в повітря монетки. Хто виграє, Нещастивий чи святий? Ах, але ж поглянь, відповідь – не хто, а що? Ісус не просто самотній, і Назарет не просто лежить у руїнах, але і люд в цілому ні в що не вірить. Немає місця ні прекрасному, ні жахливому. Ми теж у небезпеці, замкнені в гробниці з нерозіпнутим теслею. Наше полум'я задув вітер, що згасив і неопалимо купину, поки тріскаються і розпадаються стіни чорного куба на сході. Світ у стані війни. Нас не називають ворогами, бо так утілять нас і матеріалізують. Треба бачити обличчя або маску, щоб ударити вперше або зірвати другу. Проти нас воюють, прикидаючись, точніше запевняючи один одного, що нас не існує. Це удавана війна. І якщо ми повіримо в те, що увірували всі невіруючі, то розлущимо цим свої кістки і розвіємо їх по вітру. Ахнула численні тіні на нараді. Кімнатою покотився приглушений шум голосів. Ні, ні, ні. Але це так, мовив батько у древньому савані. Колись війна була просто між християнами, мусульманами і нами. Поки вони вірили в життя, де є місце проповіді, і не вірили в нас, ми мали щось більше від міфічної плоті. Нам було за що боротися задля виживання. Але тепер, коли в світі повно воїнів, які не нападають, а просто відвертаються або проходять крізь нас, навіть не вважаючи нас і в половину реальними, ми обеззброєні. Ще одна хвиля зневаги, ще одна колосальна злива нічого знізвідки, і апокаліпсис, що наближається всього лише одним зневажливим неважливим поривом вітру, задме наші свічки. Піщана буря покриє весь світ, і нашої сім'ї не стане знищена однією фразою, тільки на в неї повірити і покластися на неї. «Вас не існує, вас не існувало, вас ніколи не було». «Ох, ні, ех, ні, ні!» – знову всі зашепотіли. «Не так швидко», – попросив Тімоті, не встигаючи записувати. «Який у нас план наступу?» «Пробачте, що?» «Ну, – сказала темна невидима прийомна мати Тімоті видимого, Тімоті добре освітленого, усім очевидного. Ти описав жорстокі обриси Армагеддону». Ти наследваний знищив словами. Тепер воскреси нас. Дай нам стати наполовину жовтневими людьми, а наполовину кузенами Лазаря. Ми знаємо, проти кого боремося. Зараз скажи, як нам тепер перемогти. Розкажи про контрнасту, будь ласка. Ось так уже краще, сказав Тімоті, висолупивши кінчик язика між зубами і поволі записуючи неквапливі слова матері. Проблема в тому, втрутився примарний пасажир, що люди мають повірити в нас лише до певної міри. Якщо вони повірять у нас надто сильно, то почнуть кувати бойові молоти і гострити кілки, робити розп'яття і шліфувати дзеркала. Прокляття на нашу голову, якщо ми зможемо, прокляття на нашу голову, якщо ні. То як же воювати і водночас не показувати, що воюємо? Як заявити про себе, не привертаючи багато уваги? Як сказати людям, що ми не померли, хоч і поховані належним чином? Темний батько задумався. Розпорушитися, промовив хтось. Присутні за столом, як один обернулися. Щоб глянути, що їх в уст пролунала пропозиція. «Тімоті!» Він підвів очі, розуміючи, що заговорив мимохідь. «Повтори, будь ласка», – звелів батько. «Розпорошитися», – сказав Тімоті, заплющивши очі. «Продовжує, дитя моє». «Ну», – сказав Тімоті, – «подивіться на нас, ми всі в одній кімнаті. Подивіться на нас, ми всі в одному будинку. Подивіться на нас, ми всі в одному місті». Тімоті замовк. «Ну», – сказав закутаний у саван батько. Тімоті пискнув, як мишка, і миша вискочила з-під його ласкана. Павук на шиї затремтів. Ануба здійняла лемент. Ну, сказав Тімоті, у нас в будинку не так багато місця для всіх листків, які падають з неба, для всіх тварин, які ходять у лісі, для всіх кажанів, які літають у небі, для всіх хмар, які приносять дощ. У нас залишилося всього кілька веж, одну з яких зараз займають примарний пасажир і його медсестра. Ця вежа зайнята, і у нас залишилося тільки декілька ящиків. Для старого вина. У нас залишилося тільки декілька шаф для найтонших ектоплазм. У нас залишилося лише трохи місця в стінах для нових мишей. У нас залишилося лише декілька кутів для нової павутини. А раз так, то ми повинні знайти спосіб розпорошити душі, розселити людей із будинку в безпечні місця по всій країні. І як ми це зробимо? Ну, – сказав Тімоті, відчуваючи, що всі витріщилися на нього – Безрештою він був лише дитиною, яка роздавала усім цим стародавнім людям поради, як їм варто жити, точніше вийти у світ і продовжувати своє неупокоєне існування. Ну, продовжував Тімоті, у нас є одна, хто може цим зайнятися. Здатна обнишпорити країну в пошуках душ, порожніх тіл і життів. І коли знайдуться великі, хоч і неповні посудини і крихітні наполовину порожні склянки, вона зможе взяти ці тіла та спустожити ці душі, звільнивши місце для охочих мандрувати. «І хто ця особа?» – хтось запитав, знаючи відповідь наперед. «Особа, яка може допомогти нам розселити душі, зараз на горищі. Вона спить і снить. Снить і спить. Десь далеко там. І мені здається, якщо ми попросимо її допомогти нам у пошуках, вона не відмовить. А поки давайте подумаємо про неї і познайомимося з тим, як вона живе, як мандрує». «То хто ж вона?» – запитав інший голос. Її ім'я, промовив Тімоті. звісно ж Сесі. Так, виголосив прекрасний голос, який порушував тишу під час наради. Заговорив її голос із горища. Я буду, сказала Сесі, той, хто сіє вітер, закладаючи на сінину квітки десь у майбутньому. Я братиму по душі зараз, щоб заглянути в неї в кожен куточок та знайти для неї найкраще місце. У декількох милях звідси, далеко за містом, є порожня ферма, яку покинули кілька років тому, під час піщаної бурі. Ануж, обрімо добровольця серед усіх наших чудернацьких родичів, хто зробить крок уперед і дозволить мені перенести його у віддалене місце, на цю порожню ферму, щоб стати там головним, ростити дітей та існувати осторонь небезпеки міст. Хто це буде? Чому б, пролунав голос серед гучного лопотіння крил у віддаленому кінці столу. Чому б не мені стати першим, мовив дядько Ейнар. Я вмію літати, і можу дістатися туди сам, якщо, звісно, ти мені в цьому допоможеш. Якщо візьмеш мене за душу та розум і поведеш. – Точно, дядько Ейнаре, – відповіла Сесі. – Айсправді, ти в нас крилатий якраз підходиш. Готовий? – Так, – відповів дядько Ейнар. – Ну що ж, – сказала Сесі. – Почнімо. Розділ 15. Дядько Ейнар. – Це ж лише хвилинку наполягала миловидна дружина дядька Інара. «Я відмовляюся», – сказав він, – «і для мене це займе лише секунду». «Я гарувала від досвіта», – провадила вона своє. «А ти палець обпалець, не здареш, щоб мені допомогти?» «Збирайся на дощ». «Та хай собі збирається», – він підвищив голос. «Я не хочу, щоб мене торохнула блискавка через твоє прання». «Ти ж можеш це зробити граючись. Я юком не встигну кліпнути», – мовила дружина. «Повторюю ще раз, я відмовляюся». Широкі, немовби парусинові крила дядька Ейнара, нервово й обурено зумкотіли за його спиною. Вона тиснула йому тонкий шнурок, на який були прищіплені зо дві дюжини щойно випраних речей. Він з огидою прокрутив його. Ось до чого я докотився. ображено бобонів собі підніс Ейнар. Ось до чого. Ось до чого. Ось до чого. Після довгих днів і тижнів пошуків серед вітрів, огляду земель і занедбаних ферм. Сесі врешті знайшла покинуту ферму та спорожніли будинок. Вона й відправила його сюди довгим транзитом, щоб він міг знайти дружину і прихисток від світу, котрий більше не вірив у них. І так він застряг тут. «Не плач, бо ще більше не мочиш прання», – сказала дружина. «Ну, можна злітай і просуши його. Уже замить все скінчиться». «Просуши його!» – перекрив він жінку глухим і глибоко ображеним голосом. «Пайдуже, чи рина злива, чи гряне грім!» «Якби сьогодні було сонячно і погожу, мені б і на думку не спало про таке тебе просити», – розважливо заперечила вона. «А так, якщо ти не допоможеш, то вся моя праця буде дарма. Хіба що я спробую розвісити в домі». Це спрацювало. Якщо він щось і ненавидів, то це те, коли прання гірляндами стягами звисало по кімнатах, і тоді йому доводилося плазувати, щоб дістатися куди-небудь. Дядько Інар змахнув своїми величезними крилами. «Тільки не далі загорожі», – промовив він. Гаразд. закричала вона. Вихор. І він злетів угору. Зголотні ліза небом крила, наче смакували повітря, як він з ревом уже промайнув над своїм фермерським обісцям, а за ним у повітряному гоготінні та вилясках крил туго випинався шнурок із пранням, що висихало на люту. Лови. Через хвилину він повернувся і розклав одяг сухий, як свіжа пшениця, на покривало, які дружина заздалегідь розтилила на землі. Красно дякую. крикнула вона. «Гех!» – вигукнув він і гайнув під яблуню думати свої думи. Пригарні шовковисті крила дядька Ейнара звисали поза до нього, наче синьо-зелені вітрила. Коли він чхав чи робив різкий рух, вони дзумкотіли і шурхотіли за спиною. Чи ненавидів він свої крила? Радше навпаки. З молоду він цілісінькими ночами літав, адже ночі для окрилених золота пора. День іде, біду веде, так було і так добре. «А ночі? О ночі!» По ночах він ширяв над островами хмар і теплими небесними морями. Жодних тобі небезпек. Це було шляхетне, повнокровне ширяння, сповнене радісного збудження. Але тепер він не міг літати вночі. Дорогою сюди, на цю трикляту нещасну ферму, він випив занадто багато червоного вина. Усе буде добре, п'яненько бурмотів він сам до себе, пролітаючи над світанковими зорями, над заколиханими місяцем пагорбами. Аж раптом, наче грім з ясного неба, Божа або вселенська блискавка. Високовольтна опора невидима до останньої секунди на тлі темної ночі. Ніби качка у сильці. Страхітне шкварчання. Обличчя враз почорніло від блакитного дугового розряду. Надривно змахнувши крильми, він метнувся назад, вириваючись із дротяних тенет, і гримнув додолу. Наосяєну місяцем галявину Ейнар упав з таким шумом, наче з небес звалився здоровецький телефонний довідник. Наступного дня він прокинувся ні світ, ні зоря. Його промоклі від роси крила дико тремтіли. Було ще темно. Блідавий світанок лише почав бинтувати схід. Незабаром бинт закривавиться, і тоді буде вже не до польотів. Нічого не залишалося, як знайти прихисток десь у лісі та перечекати у хащах день, поки нова ніч не вивільнить його крила. Ось так його і знайшла майбутня дружина. Цього дня, який видався занадто теплим, Досить молода броніла Векслі шукала корову, що десь заблукала. В одній руці жінка несла срібну дійницю і, продираючись крізь хаще, прохала свою згубу або повертатися додому, або показатися їй на очі, щоб вона могла її подоїти. Той факт, що корова і так повернеться додому, коли вим'я обважніє, цікавив бронілу Векслі. Для неї це була чудова нагода поблукати лісом, поздувати пух із чортополоху, пожувати бодилинку. Цим бруніла й займалася, коли наткнулася на дядька Ейнара. Він спав собі біля куща і скидався на звичайного чоловіка під зеленим наметом. Ой. вигукнула схвильована бруніла. Чоловік у наметі. Дядько Ейнар прокинувся. Намет позаду нього розпустився, наче велике зелене віяло. Ой. вигукнула бруніла, шукаючи корови. Чоловік із крилами. Так так, нарешті. «Сесі казала, що прийшли вас. Ви Ейнар, так? Побачити чоловіка з крилами справжня дивовижа і жінка неабияк пишалася собою. Вона заговорила до нього, і вже за якусь годину вони були друзями Нерозливада, а через дві вона майже забула про крила. «Я помітила, що ви трохи покалічилися», – сказала вона. «Особливо кепські справи із правим крилом. Дозвольте мені підлікувати його. В будь-якому разі у такому стані вам летіти важко. Сеся говорила вам, що я живу одна з дітьми. Я свого роду астролог, дуже особливий та дивний, майже що душевно хворий. Та й самі, бачите, не дуже вдалася на вроду. Останнє він наполегливо заперечив, заявивши, що краса фізична для нього нічого не важить. А потім запитав, чи не боїться вона його. «Я радше заздрю», – відповіла вона. «А можна мені?» І бруніла з білою заздрістю погладила великі зелені перетенчасті крила Ейнара. Він здригнувся від доторку і прикусив язик. Тож Ейнар прийняв запрошення, але винятково заради обіцяних ліків та мазей, що мали би залікувати крило. «О, господи, а цей опік через усе обличчя трохи нижче очей!» «Те ще щастя, що ви не осліпли», – сказала вона. «А як це все трапилося?» «Я кинув виклик небесам», – почав він, і тут вони зауважили, що опинилися на фермі, що, не відводячи одне від одного очей, непомітно пройшли цілу милю. Минув день, а тоді другий. А тоді він попрощався з нею біля дверей, мовляв, йому треба йти, подякувавши за все». Зрештою, Сесі хотіло, щоб він познайомився ще із багатьма іншими потенційними дружинами з далеких країн, перш ніж вирішить, де йому слід скласти крила й осісти. Сутеніло, а йому потрібно було перелетіти ще багато миль до наступної ферми. «Дякую і на все добре», – сказав він, але щойно у присмерку змахнув крилами, як врізався у клен. «Ой», – вигукнула вона і кинулася до непритомного тіла. «На цьому і все». Коли дядько Інар через годину отямився, то вже знав, що відтепер ніколи не зможе літати у темряві. Він утратив своє тонке відчуття ночі. Його крила та телепатія, що завжди попереджала, де на шляху трапляться вежі, дерева чи електричні дроти, які перетинають дорогу, його гострий зір і чутливість, що вели крізь лабіринти скель, ущелин і хвойних лісів, усе пропало. І навіть далекий голос сесії ніяк не допомагав. Той блакитний спалах струму обпалив його обличчя, стере його надчуття, можливо, назавжди. «І як?» – жалібно поскаржився він. «Як я тепер повернуся в Європу? Якщо я коли-небудь захочу туди полетіти?» «Ох!» – тільки й відповіла Бруніла Векслі, потупившись у підлогу. «Та кому ж потрібна ця Європа?» Так вони й побралися. Церемонія була короткою, хоча вона була дещо темною і здавалася дивною для Бруніли, але закінчилася добре. Дядько Інар стояв поруч зі своєю нарочиною і думав про те, що не наважиться повернутися у Європу вдень, а це був єдиний час, коли він тепер міг спокійно літати, хоча й боячись, що його помітять і підстрелять. Але тримаючи бронілу за руку, він відчував, як Європа втрачає для нього свою привабливість. Однак для того, щоб просто злетіти чи приземлитись, йому навіть не потрібен був хороший зір. Тому не було нічого дивовижного в тому, що у свою весільну ніч Ейна взяв бронілу на руки, і вони разом злетіли у небеса. Фермер, котрий проживав миль за п'ять від них, глянув і запримітив слабку заграву світіння та почув потріскування. «Зірнися!» – зметикував він. Вони повернулися лише ранок, щойно зійшла роса. Сімейне життя вдалося. Вона дуже цим пишалася, а думка про те, що вона є єдиною на цілий світ жінкою, одруженою із крилатим чоловіком, надихала її. «Хто ще може таким похвалитися?» Бувало, запитувала вона своє люстерко, а ніхто не барилося воно з відповіддю. А він в свою чергу відкрив для себе, що за її зовнішністю крилася виняткова доброта, лагідність і розуміння. Він підлаштувався під неї, змінив свої кулінарні вподобання, намагався не розмахувати крилами у домі, щоб не побити позуд і лампи. Та й режим сну змінився, тому що ночі тепер не годилися для польотів. Вона навзаєм пристосувала стільці так, щоб його крилам було зручно. А говорила вона саме ті слова, за які він її кохав. — Усі ми живемо в коконах, кожен у власному, — якось сказала вона. — Я зовсім не показна. Але одного дня я покину свій кокон і розправлю крила, такі ж самі прекрасні, як і твої. — Ти вже давно його покинула, — сказав він. Вона замислилась і погодилась. — Твоя правда. І я навіть знаю, коли це трапилося. Тоді, коли у лісових хащах я шукала корову, а знайшла намет. Вони обоє розсміялися. І в такі моменти її прихована краса проривалась із миршевої оболонки, як осяйний меч, що вихоплюється із піхов. Що ж до дітей, які залишилися без батька, трьох хлопчиків і дівчинки, то в них було стільки енергії, що часом здавалося, вони теж із крилатих. У спекотні літні дні вони вискакували, як гриби, просили дядька Ейнара посидіти з ними під яблуною, обмахуючи їх прохолодними крилами і розповідаючи дивовижні осяйні зорями казки про юність, і його небесні подорожі. Тож він оповідав їм про вітри і островий хмар, про те, як тане у роті зірка, чи яке смаковите високогірне повітря, і про те, як бути камінчиком, що летить сторіч голов з Гевересту, а в останню мить, майже торкнувшись вічних снігів, розквітає зеленою квіткою, розпарвавши крила, немов полюстки. Отаким От було його сімейне життя. І сьогодні сидить дядько Єнар під тим самим деревом, понурий і злий. Не тому, що йому так подобається а тому, що навіть через стільки літ його нічне надчуття так і не повернулося до нього. Тож він і сидить у скорботі, наче літній зелений парасоль, покинутий, забутий наприкінці сезону безтурботними відпочивальниками, котрі раніше шукали прихистку в його затінку. Невже йому судилося до віку тут нидіти, боятися злетіти? Невже він приречений лише слугувати сушкою для прання дружині чи віялом для дітей у спекотний церпневий день? О, боги, тільки вдумайтесь. Єдиною його роботою завжди було виконувати доручення сім'ї, літаючи швидше від урагану, стрімкіше від телеграфу. Він бумерангом проносився над пагорбами і долинами, а приземлявся як пух. А тепер? Як гірко. Крила здригнулися за його спиною. Татусю, обмахни крильцями», – сказала його маленька донечка. Діти стояли, дивлячись на його похмуре обличчя. «Ні», – відповів він. «Помахай крильми, тату», – попросив названий син. «День сьогодні прохолодний, скоро піде дощ», – відказав дядько Ейнар. «Дме вітере, статочку і вітере, збирає хмарки», – сказав другий, найменший синочок. «Підеш подивитися на нас, тату?» «Ану, давайте, біжіть, пограйтеся», – сказав Ейнар. «Дайте таткові подумати». Він знову думав про старі добрі небеса, нічні небеса, хмарні небеса, про усілякі небеса, які тільки можуть бути. Невже його доля тепер валандатися над пасовищами, бачи, що хто-небудь побачить, як він ламає крило? Обсилу вежу або врізається у живоплід. Тьфу! Татусю, ходи подивишся на нас, покликала дівчинка. Ми йдемо на пагорб, сказав один хлопчик. І там будуть діти з міста. Дядько Ейнар похрустів кісточками пальців. А що за пагорб? Та ж пагор повітряних зміїв, звичайно, закричали вони хором. Тепер він поглянув на них. Кожен із них тримав великого паперового змія. Їхні обличчя вкрилися потом, а личка аж світилися захватом. У своїх маленьких пальчиках вони тримали клубочки білих мотузок, а з червоних, блакитних, жовтих і зелених зміїв звисали хвости із бавовняних і шовкових стрічок. «Ми будемо запускати наших зміїв. Ходімо, подивишся?» «Ні», – відповів він. «Мене хтось побачить. Ти можеш заховатися в лісі та дивитися звідти. Нам дуже хочеться, щоб ти подивився». «На повітряних зміїв?» – здивувався Інар. «Ми самі зробили своїх зміїв, бо знаємо, як робити». «Звідки ви знаєте?» Ти наш тато. знову вигукнули вони хором. Саме тому й знаємо. Він уважно подивився на кожного з дітей. Свято повітряних зміїв кажете? Так, тату. І я виграю. закричала донечка. Ні, я. заперечили хлопці. Я, я. Хай йому всячиним. вигукнув дядько Ейнар, підстрибнувши високого повітря, і крила його задзвеніли, наче литаври. Дітки, дітки, я дуже дуже люблю вас. Що? Тату, що трапилося? діти відступили. «Нічого!» – проспівав Ейнар. Він щонайширше випростав свої крила, зібрався з духом. «Бумц!» – крила вдарили, наче барабанні тарілки. Від сильного вихору діти попали на землю. «Дійшло! До мене дійшло! Я знову вільний, наче іскра в коміні, наче пір'їна на вітрі! Бруніло!» – Ейнар позирнув на дім, звідки на поклик з'явилася його дружина. «Я вільний!» – закричав він, звівшись навшпиньки, розчервонілий, високий. Чуєш, мені не потрібна ніч. Тепер я можу літати вдень. Мені не потрібна ніч. Я літатиму кожного дня, будь-якого дня, від нині й до віку. І ніхто не помітить мене, і ніхто не підстрілить. І і Але ж, Господи, я гаю час на балачки. Поглянь. І поки всі рідні зачудовано на нього дивилися, він відірвав першому ліпшому змієві хвоста, прив'язав його собі ззаду до пояса, схопив в мотузку, один її кінець затиснув у зубах, а інший тиснув комусь із дітей і шугунув високо-високо в небеса, в обійми вітру. Через галявини поміж ферми, попускаючи мотузок у світле денне небо, торжествуючи і спотикаючись, бігли його донечка і синочки. броніла стояла на ганку, посміхалась і махала рукою, знаючи, що відтепер її сім'я буде бігати і навіть літати від радості. Сьогодні діти добралися до пагроба повітряних зміїв, якусь і троє зупинились, тримаючи мотузку нетерплячими та завзятими пальцями і кожен намагався посмикати, підтягнути, скерувати змія. Уся міська дітлашня теж прибігла зі своїми паперовими зміями, щоби запустити їх за вітром. І тут вони побачили велетенського зеленого змія, що оширяв і пірнав у небесах, і навперебій закричали. «Ого, який змій! Ого-го-го! Якби тільки в мене був такий! Який змій? Де ви його взяли?» «Наш тато зробив!» – хором вигукнули шляхетна донька і двоє чудових синів, і тріумфально смикнули мотузку так, що зумкотливий грімкий змій у небесах пірнув та злинув ще вище і завис у мари великим магічним знаком оклику.